Och välkomna till det nittionde avsnittet Av den vita supporterpodden På 65an eh, Idag har vi samlat oss i ett digitalt rum För att eh, kunna podda eh, Och eh, jag, och Joakim är här Ja, jag Andreas Också här, från ett uterum Och jag, Jensen Sitter här på en riktigt oskön stol Hemma är du gamer? Jag tror du är gamingstol Ja, det kan man tro, men Du vet, det ska passa in i rummet också det Är, är det en pinstol? Du. Nej, det är någon form av läderaktigt, varmt på sommaren, kallt på vintern, som man vill ha det, <laughs> <laughs> det <var o> <laughs> Och med den inblicken i Jensens uh, Unkars Lya, så kanske vi ska prata lite VSK också då. Uh, hade match igår, Kubikenborg, uh, spännande, det trodde man inte Tog lång tid innan vi fick uh, hål på dem Ja det tog lite oroväckande lång tid men han blir lite nervös faktiskt även fast det var väl så att kubikenborg inte skapades jättemånga målchanser så började man ju ändå måla upp det här scenariet att äh, vi får inte håll på dem och i 87 så kommer väl liksom Ragnar Jönsson från, från bruket där uppe kommer att dra på ett liksom once in a lifetime skott som seglar upp i krysset så att det var väl fint ändå att vi kunde få den där straffen och bespara oss att genomlida en förlängning? Ja, äh, men äh, verkligen. Äh, en annan som kunde avgöra skulle kunna vara Linus Halenius istället, som ändå är lite mer namnkunnig äh, striker som de ändå hade. De hade ju ett hyfsat lag som liksom har äh, varit på äh, högre nivå av flera spelare. Men även äh, det är som du säger, de, de skapade ju inte jättemycket, men vi borde ju ha gjort det bättre också kan jag tycka. Kommentator kommentatorn var väldigt flitig med att att deras målvakt höll minst superrättad en klass flera gånger under sändningen Han var väl inne till och med på att han någon gång tror han sa att han håller lätt allsmöns klass <laughs> är vägde <ett> Vachelet <laughs> Men kommentatorn säger också Herzl eh, om Herzl Det kan vi förlåta men jag tycker ändå att det var skönt när, även om Halenius hade väl laddat upp med några Sagria veckor i Spanien Så var det ändå skönt när han byttes ut i typ 80 :e minuten För att då, då minskade ju risken för att just få det där drömmålet emot oss Jag kan inte fatta att vi sitter här och är oroliga för Linus Halenius som var halvokej -okay, i Super för tio år sedan Ja, men du vet det där målet på Södertälje-arena, ja, det glömmer man Utan det så hade ingen snackat om honom. Nej, det är det, det. det. Nämndes ju också av kommentatorn i går, att ja. Puskas award-nominerad. Den andra äh, spelar den är Johan. kommer ni ihåg han i Göteborg, Andres Vaskas. Ja, Ravona gjorde målet mot Örebro. Är, ja, fan vad fint det var. Så alltså, ganska, ganska säkert på att det var ett inlägg. Ja, men han försvann helt sån. Jag tror han spelar väl i... Undrar om inte han drog till Sydamerika? Ja, det var väl Peron va? Ja kanske vassan, ja, det, var det var i alla fall fint att jag om mot ÖSK Det är för evigt inskriven i historieböckerna som Det kanske var därför fallet började för Örebro Ja <laughs> mycket möjligt Ja Kan kan vara Eh, ja men eh, kanske inte behöver grotta ner oss Allt för mycket i eh, Boris matchen utan bara typ konstatera Att eh, det var skönt att gå vidare Till eh, svenska kuppen gruppspelet eh, Spelet lämnade väl En del övrigt önskar Även om vi skapade en hel del chanser Framförallt i första eh, Och så kan man bara passa på att konstatera Att man, man eh, Ja men man kan väl förstå lite Varför det inte är den här elvan som startar eh, Omgång in och omgång ut i superettan man hade ju lite Man hade ju lite högre förhoppningar På att vissa gubbar skulle Alltså se det här som en Möjlighet med än att Behöva åka upp till Sundsvallen. Var det? Tisdag Och inte ja. tog chansen riktigt Jag tänker framförallt på kanske ytterbackarna Vägget två Även om klart det klart var svårspelat Med en plan som Kan jämföras med typ Apalby Sent på östen Men jag hoppas på att någon någon kanske köra fram lite ja men jag kan uh, hålla med och uh, jag tycker liksom alltså, det, är inte så här, det är inte deras fel om man tänker på ytterbackarna kan jag tycka utan det är ju uh, ja, men det är liksom hela laget som, som inte riktigt uh, kommer upp i, i den nivån uh, som, som man skulle vilja ha Sen så, alltså, sätter vi några två bollar i första så så har vi liksom stängt den här matchen så är det också liksom så att, men en annan sak som var lite kul att se var i alla fall uh, nyförvärvet, Diallo uh, Fixade straffen också uh, Ganska, uh, tycker han var, var involverad, hade en del chanser men han borde ha satt någon, eller hur? Ja, för, framförallt första halvlek tycker jag att han var, det var en ganska bra man tyckte eller Det såg rätt kvickt ut och han petade ju förbi någon bak och stack i, till ett friläge nästan um, Så att han såg ju lovande ut ändå um, men jag tror också man ska med sig att just här, möta ett sämre lag som ställer sig parkera bussen på en dålig plan. Det är ganska svårt att, att luckra upp. Och jag tittar lite på matcherna för all svenska lag tidigare idag. Och flera har ju problem just med att liksom får man inte det här tidiga målet och att de andra börjar deppa, att de sliter som djur, då... Då kan det vara lite tufft Men självklart ska vi göra något mål tidigare Det som jag satt egentligen och hoppades på hela matchen var ju att Dels att nyförvärvet Mossa Dialog skulle få ett mål Och sen skulle jag gärna också ha sett att Simon Fick ett mål Det hade varit fint så att säga Men nej Vi hade väl lite problem med att alltså Vi skapade chansen men kanske inte I den liksom Mängden som man ändå vill se mm. Jag är med på vad du menar, jag tyckte Kalle sa det också i vad det snacket, att själva planen var också fyra meter smalare Eller var det kortare, jag kommer inte ihåg Så att det blir liksom mindre yta att spela på också, det gynnar ju såklart ett, ett lag som Kubikenborg som, som ser det här som sin match på säsongen Och kämpar för allt vad de är värda liksom, så så är det ju såklart Ja alltså man ska ju kunna om man tittar på kvaliteten som vi har och om man tittar på all svenska lag så ska det ju räcka med att så lågt som lagen backar emot så ska du kunna skicka in liksom tre mål från strax utanför straffområdet för att du får skottlägen men då kräver det också att du har den kvaliteten och tar de skotten just för att liksom spräcka den här nollan mm. Men ja, ah, det var väl så här, när man såg planen och det verkade blåsa lite, det verkade regna, det var rätt så här, det var inte så gemütligt och idylliskt som man kanske tänker i lägre divisioner. Så det kände man väl att... det regnade väl innan, det var ju sol under matchen? bara det, kände kändes som regn, men kanske wow. bara var min sinnesstämning. Ja, det, ofta det var ett jävla om att det fanns dubbla kiosker också, hörde man på, <laughs> ofta vara spikad. Ja, Ah, ja, men det var väl inte den. Man hade ingen jättestor ångest att man missade den här arenaupplevelsen Och det kändes väl lite som ett robif. Mm. Oh. Yes. Det tycker jag vi kan vara klara med, uh, med den matchen. Ska vi ska vi göra så att vi hoppar lite. Så vi tar den match som. Har gått längst eh, sen vi spelade in senast. men Och då har det ändå bara gått en, en vecka och en dag när vi spelade in nu, sen, sen den var. Vi pratade om det innan. Det kändes som att det hade gått mycket längre. Är du bra hemma. Mm. Eh, mycket folk. Seger. Krossade kex. Vad, vad med kan man begära av en dag? Ja, det blev ju en riktig drömdag faktiskt. Ja, Helge då? Helge. Han är där då? Men jag tycker ändå att de här vardagsmatcherna kan ha någonting. Just är det en så speciell match som ett möte med ÖSK. så alltså, Om man kan lösa liksom lite tidig utcheckning från jobbet så får man ändå några timmar på sig att värma upp. Och med en facit i hand som hela dagen blev så tycker jag att det var, det var fantastiskt på alla sätt och vis. Och sån du värmde upp? Ja, jag värmde upp hårt. Börja i sol och nere i Vasaparken Med Gustav Vasa statin Och klämde några snabba prips Alltså det är Ja folk, visst folk kollar men det är... Låt dem kolla Ja Så vi snackar lite om matchen också eller? Ja kan vi kan snacka lite om bättre Inramningen tänkte jag Som du sa mycket folk 6.638 Fullsatt Eller slutsålt i alla fall Lite speciella rena När vi inte liksom kan sälja alla sektioner på grund av ja, olika anledningar vad det verkar. Men men äh, mycket folk och bra drag äh, tycker jag. Tifon från båda sidor. Mm. Äh, vad tycker du om våra tifo? Jag tycker det var, det var ganska snyggt, måste jag säga. Det var väl jag gillar ändå att det hände liksom, vad ska man säga? Både en stor frontbanderoll och en overhead som inte är. Eller rektangulär Utan att, att den var lite välvd eh, Och även flaggor bakom Och lite pyro och, Jag vet inte, jag tycker att det var, det var Det var snyggt, faktiskt Jag tyckte faktiskt det var jätte, jättebra gjort Det känns som att de har Hittat ett sätt att Vi har en ganska pissig Ståplatssektion Och det känns som att de har hittat ett sätt Att bygga in tiforna På ett bra sätt På just den mm. ståplatsen Mm. Jag tycker du, du är snäll för att alltså, vår sektion är ju. den gör ju nästan tifrån omöjligt att få bra. Men nu har grabbarna som Pisslämmarna levererat faktiskt några riktigt snygga grejer. Så att de visar ändå kreativitet, trots att, att det är väldigt svårt att utnyttja den läktaren. Mm, jag håller med och jag tycker, att, jag tycker också att Tifot är riktigt bra. Jag tycker att det är kul att det liksom händer lite olika grejer. Jag såg Närkes Allahanda hade recenserat båda Tiforna i Tifokampen. Gett dem samma betyg. Och om VSK så hade de bland annat skrivit att det hände lite för lite. Jag vet inte liksom vad man har för... Eh, eller vad man liksom menar När det är så här en frontbanderoll En overhead, det är flaggor, det är pyro Det är liksom en del som rör sig I flaggorna och så har du eh, Ja men overheaden bredvid och, nej, jag, jag vet inte riktigt vad, vad Det var så konstigt eh, Konstigt omdöme tycker jag Jag vet förklaringen till det ja. lobotomi <laughs> ja de är Jag tror de är inte så här helt superpartiska Om man eh, får säga De gav ju också eh, som sagt ÖSK's TIFO eh, samma, samma betyg en tria och eh, ja, men där så tyckte de att det var lite finessrikt med eh, att syfta på eh, båda klubbarnas namn och att de ligger längs E18 och sånt. Nej, jag vet inte. Jag tyckte mest att det frontball roll var fruktansvärt ful. Eh, kändes halvfärdig och typ spred på parkeringen strax innan. Ja, men det kändes ju som en skiss till en eh, grafitimålning typ. Eh, jag... Vet inte heller att just använda begreppet E18 som typ får kapsla in nam eller namnet på mötet Hade kanske inte jag valt, jag tycker att det är ett pajet generellt så De vill onekligen använda det så ja, köp på det om ni tycker att det är fett Ja mm. Äh, sen före lite budskapsbanderoller Från äh, vår sida äh, Framförallt en blev väl lite uppmärksammad äh, En textrad Från äh, Kjell Höglunds äh, Klassiker äh, Genesa Rättssjö där, När, när äh, strax innan slutsignalen gick mm -hmm. hade, hade jag orkat ställt mig upp Hade jag gett igen. Den som skrev var den banderollen En stående ovation Men det kommer inte ske Men äh, det är kreativt då. Och... Och riktigt, riktigt nice tycker jag. Ja, precis. Och om det är någon som har missat den så stod det då Vi dricker lite portvin och tugga kex. Så... Jag, tycker, jag, jag tycker också att första budet två en tvåstegs, eh, grejen som återkopplade lite till vad ska kom in med för inställning till superrättarna när de hade åkt ut eh, mm. var ganska snygg just det här med historiska referenser och... ja och där, där var väl, om vi ska dra historiken snabbt Så när ÖSK åkte ner Så tror jag att det var deras premiär De hade någon Tifo det stod typ C och lära medan vi är här För vi ska hem till Allsvenskan igen De hade och, en Ramsa som gick något Sådär också Exakt eh, Och då hade vi väl den budelsen Jag tror inte någon missar den Men se eh, och medan ni är kvar Snart min, minns ingen vilka ÖSK var Tycker jag, också var lite, alltså jag är lite svag för just här att kunna koppla äldre grejer. Så. så jag menar, kul, att det, kul att det händer lite. Alltså, Budisar är ju rätt roligt, tycker jag personligen. Så. Syns de från borta då? Nej, det är ju nackdelen. Det är ju nackdelen. du <laughs> äh, än för, förut i alla fall. Ja, så är det väl. Men bara en sån sak som om de hade stått på den andra läktaren på kortsidan så tror jag att man ser Budisar men kanske inte från. Den de står på nu. Då. Men ja, då är det viktigt för folk att dela i sociala medier så att de får ta del av budskapet i efterhand. Yes. Och, um, lite. Um, ja, men det var ganska bra samlingar på stan. Uh, innan tyckte jag var mycket folk överlag. Liksom. Man ser verkligen att det är så här: March i stan en stor match uh, på ett sätt som jag liksom inte har upplevt riktigt tidigare. Alltså, det kommer nu när vi. Under all svenska säsongen och fortsatt nu under superrätten Att liksom direkt när man kommer ner på stan så ser man folk i VSK-kläder och, och i princip alla pubbar runt torget och ja, men i stan överlag liksom, så, så man ser verkligen att det är match på ett helt annat sätt mm. uh, Så det är väldigt väldigt roligt uh, Och sen en liten marsch på det också uh, från, uh, från torget upp Ja, men jag tyckte det var en bra dag och bra stämning på Rena, som sagt. Som jag sa innan. Jag tycker att vi, vi gjorde. Det rätt ja, bra helt enkelt. Mm. Ja, det är svårt att få en bild av det liksom. Men det var ju många som var inne på, även folk från sitt plats, att det var de, liksom en av de bästa hemmastå prestationerna som har gjorts på arenan. Så att Och man märker att, att publiken och klacken växer för. För var match som går Och just en sån här match när alla vill vara och bidra Så då kan det faktiskt bli ganska bra tryck. Till och med sittplats sätter ju till några gånger Ja. Mm. spontant göra lite ramser det är typ... Ja det, det är ju det, det pickar ju upp nu liksom hela Eller halva sittplats står upp Och, och, och gormar så här, Kexen åker ut Även om det kanske är så här, Är en så jävla är en så här Bitter person, deppig person Jag tycker den är lite så här pajig Kanske den ramsan men Samtidigt så måste man se till att njuta och, och glädjas av när, eh, när det blir bra tryck och kexen är dåliga, så att säga. Mm. Eh, ska vi säga några ord om själva matchen också? Eh, Jensen, du eh, började lite där kanske när jag gick in på eh, läktarinsatserna. Eh, vad tyckte du om matchen? Ja, nu när jag inte mig på foten kan vi faktiskt ha lite taktiksnack <laughs> med oss som kan när den är fotboll. Exactly. Jag tyckte VSK såg lite nervösa Och lite darra ut Första halvlek Det kändes som om de var, Jag vet inte, om var tagna på sängen Eller om det var Men bra var det i alla fall inte Jag tycker jag VSK göra det ganska bra också Det, är väl så här... det rycks ju sönder den, här, den första halvleken Det är väldigt ja. mycket frisparkar Och det är avbrott och det är... Men det känns ju som verkligen, som att det är dit de vill ha match Ja det gynnar ju inte VSK direkt jag tror vi hade Nej. jävligt tur att det kom så pass fort ett målet ja. Det hade blivit riktigt svettigt om det hade rullat upp mot 70-75 ja, alltså, Hade det blivit det med de liksom uh, när de har där borta Alltså de hade ju tappat även om de hade ledade med 2-0 i 85 -tes. Det tror jag <laughs> Du tror det, du tror det. Ja. <laughs> Nej men alltså första halvlek, jag har ju, man har tittat lite Och allas bild verkar vara att, att ÖSK leder ganska så här välförkänt Riktigt så långt vet jag inte om jag vill sträcka mig Vi har ju faktiskt nått superläge Mickel missar ju typ en nick som bara ska vara mål Som dels är en bra räddning Men som också kanske är ett lite halvknackigt avslutdrag på Och ÖSK gör väl i princip mål på sin första målchans Och det är ett, ett jävligt fint skott som... som ja Kommer lite från ingenstans skulle jag säga. Det är ett ganska bra anfall och sen är vi en man mindre där och också på grund av annat blod på tröjan. Och det verkar inte som att vi hade någon reservtröja direkt redo så eh, blev en man mindre ett tag. Så det, det är ju lite klantigt eh, faktiskt. Ja det är ju med tanke på rykten om att vi köpte in typ 4000 matchtröjor så borde vi kunna ha någon redo för... Uh, man, uh. Men sen an andra är ju liksom, det är ju en överkörning uh, det är ju, det är ju, VSK är ju väldigt bra då Ja, uh, otroligt uh, okay. bra tyckte. jag Återigen, det är Örebro <laughs> de, är helt, <laughs> de är helt under isen. Och eftersom vi får ett så toppast tidiga mål så känns det som Örebro säckar ihop fullständigt i andra Mm. Ska man bli orolig att vi inte gör 3 också För att det är ju faktiskt inte så långt bort Att de får någon Nej, Varför det... måste det alltid bli panik ja. För övertid det var fick ju lite flashback från Var det superrättan för Var det fyra år sedan när, det 2022 bara... var när vi tappade alla matcher Kastade sin bolla på övertid mm. Mm. Seriens ja, det alla det var... målvakter gjorde mål mot oss Typ Ja det var ju nästan så mot Kubikenborg också att så här, vi föll ner <laughs> ja, när vi hade gjort målet så blev det liksom lite, då fick de lite, lite tryck eh, Så det var så här, man bara, men det, de här spelarna det är det vi kommer på. få, du, du måste ju kunna bara lyfta, så gjorde vi det på slutet <laughs> ja, också men... Rulla boll i 89 minuter och säga. är äh, nu, nu fuckar vi in i egen box istället <laughs> Ja, men exakt ja. Ja, nej, men det, Absolut, det är klart att vi borde ha gjort trean Men ja det, det är tre poäng Och det är en skön seger Så jag tror man får vara ganska nöjd där ändå Sen på tal om överkörning Ska vi hoppa direkt in på Brage-matchen också där Första halvlek så kör vi över dem också Totalt alltså, det bland, Även om det är vinden Vi har med vinden och sådär Men alltså, där spelar vi grym fotboll Vi borde ha ledigt med 3-0 Minst Mm. ja nej det är också, alltså om man tittar på, på matchen mot ÖSK och den här ett svep så är det ju faktiskt lite lite oroväckande att vi börjar visa upp en något sån här ineffektivitet Vi har väldigt mycket chanser och även om framförallt är väl Viktor Frode bra i Bragekassen riktigt bra um, Mm men det handlar ju också någonstans om att vi behöver lite mer kvalitet för att sätta bollar och stänga matcher tidigare. Så att vi inte liksom eh, torskar matchen när vi kommer in i svackor sen. Så ja, jag vet inte. Nej, alltså verkligen. och Jag vet inte om det är liksom vinden Vindenbragelä vill göra någon förändring också. Eh, men det är ju liksom en total förändring i andra som jag inte riktigt förstår Riktigt vad det beror på om, om, Som sagt, vädret kan ju spela in lite Men alltså, Brage är inte bra i andra heller de, de får ju, de, Det är ju en rensning från högerback Direkt i andra som rullar igenom Hela VSK-försvaret Brage känner sig rätt nöjda Faller tillbaka VSK har inte vad som krävs Och luckrar upp Brage helt enkelt Det är väldigt Nej. mycket Det är väldigt mycket bollinneav Och väldigt mycket instick och korta passningar Utan att det egentligen händer något man får väl tänka, alltså Brager känns lite som att de är inne i ett stim nu också De har ju haft så här rusk effektivitet i tidigare matcher också Och just när de får mål så snabbt mot oss Eller så enkelt eh, på något sätt som de får där vid att. Då kan de lite så här rida på den vågen bara Och ja, stänga oss på ett bra sätt eh. mm. Ja men så är det Och, det, och deras ett, ett mål är också liksom så här Jag vet inte Kommer från verkligen ingenstans De har ju liksom inte haft Väl någon chans överhuvudtaget Inget skott eller någonting Och som bara är det liksom ett skott utifrån så står det 1-1 eh, Liksom jämför prestationerna I den halvleken så är det liksom ja, det, det är knappast 1-1 ett, ett det ska stå Nej det känns lite som att Anton Jag vet inte det är svårt att klandra honom För något mål både i någon av de senaste Matcherna vi har spelat men Samtidigt kanske Jag vet inte, det är jävligt svårt att säga Om, om de är ens möjliga att ta de här. Jag tänker på eh, Målet mot ÖSK och första 1 ett, ett. Det är klart det är möjligt att ta Ja Han ja, känns lite passiv som Han är, inte... känns kort framförallt Ja det är nog inte bara en känsla Nej, han, är ju varit, han är ju otroligt vass på Typ frilägen När han möter skytten läser om. Mm. Men just de här distansavsluten Känns som att man att haft problem ja. med här tidigare Jo det har vi ju varit inne på tidigare Nask år, att ut hela Skott i vägen. hörnen är ju hans svaghet Samtidigt kräver det ju liksom Ganska mycket av skytten att få De träffarna Men jag vet, ja jag vet Det är svårt att lasta. Jag tycker inte det är svårt att klaga på honom Samtidigt så kanske man skulle vilja säga att han Nyper någon av dem där någon gång <laughs> Någon gång, ja jag håller där. Ja det var Ja. Men, ja alltså Det är bara en jäkligt tråkig match Förlorar känns det som Det känns som att det är en match som vi Borde ha vunnit om vi bara hade stängt Den i första liksom. så att, Det känns surt på det sättet Men samtidigt så förlusten skulle komma någon gång liksom. Vi hade varit fem raka segrar eh, Ja, så, när matchen ja. Nu när är så såg ut som det gjorde Det känns inte som att vi så här kliver in i en formsvacka Och blir, får stryka av vrager Det känns verkligen som att det, det var bara en plump I protokollet där Mm. Mm. Gäller det gäller ja. komma tillbaka på vinnarspåret direkt Så hur, vad gjorde vi det mot Kubikenborg ja. Och sen utsikten vidare <laughs> Men alltså Det som är lite synd, hade vi vunnit den mot Brager Då hade man ju känt att så här, vi har råd med en plump I de två kommande hemmamatcherna Att vi tappar poäng Nu känns det lite som att Både utsikten och Helsingborg hemma här Som kommer härnäst Där behöver vi nog gärna ta sex poäng Om vi ska hänga med de topp två lagen liksom som... mm. det är lätt det ska att... vi också ja. göra det hemma tycker. Jag. Det är lätt att sen... glömma bort också. Vi har haft värre plumpar den här säsongen än Brage ja. borta när det har kastats poäng. Ah, trelleborg var... till exempel borta och ja, Brage hemma, Umeå hemma, ja. Sådana matcher men. Jag tror på säsong genomgången sen. Apropå Trelleborg hörde ni den här podden med Trelleborgare efter deras förlust mot Odds när de tappade sista fem. Nej. varför skulle vi ha hört det? Så, nej, men det, det blev ju en grej lite på Det var någon som delade på Twitter Såg jag ehm, ah, nej, Jag kan bara rekommendera att lyssna på den Den heter Palmepodden Och just eh, De är väldigt frustrerade och uppgivna Och eh, jag, jag tycker man kan lyssna på den Och titta tillbaks på, på VSK under några år På 2010-talet framförallt Och känna igen sig Även fast vi var i en division längre ner Så ja på en andra grej, du sa kubiken borg, såg ni deras emblem? Ja. Det var en kub som det stod kubi. Det är verkligen, jag kände att här är, vi balanserar liksom på en knivsägg mellan dårskap och genialitet. Det var jävligt speciellt, måste jag säga. Kubi, kubik. Ja, kubik. Lite kaka för kaka läge där. Nu. Ja, det, det kan man säga. Ja, det kan man gå in och frottera sig i om man vill. Vi lägger, ja. upp en, vi lägger upp en bild med avsnittslänken. Ja, kanske. Om, jag, om, vi, om vi orkar. Men det är inte helt omöjligt. Men bra i matchen. Alltså, återigen, riktigt bra bortafölje och stämning. Och lite så här inför eh, när, man, när man skulle Åka på matchen och liksom när man går upp där På lördagsmorgonen så Om man slår upp papperstidningen som väl som väl Alla har eh, fortfarande Hoppas jag och bläddrar runt lite i sportdelen Så ja, jag tror Det stod absolut ingenting Om att VSK hade en eh, Viktig stor bortamatch eh, Med riktigt mycket folk på gång eh, Jag vet inte Jag tycker att det är riktigt uselt Faktiskt eh, Ja, ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga mer om det, bara att så här, ja, det Det är kast, jag förstår inte varför man inte bara För de har ju uppenbarligen gjort inför artiklar som de sen trycker ut på nätet Typ när alla har börjat åka iväg med bussen bussarna Jag vet inte, då sitter inte jag och läser VLT i alla fall Ja, det är lite konstigt måste man ju säga Sen har vi väl VLT har väl varit extra svag här över sommaren känns det som Och det kanske är så enkel förklaring att den bästa journalisten på sportredaktionen där har haft semester. Det är som, ähm. det är som Greklands bästa vandelag. <laughs> nej, <laughs> jag, nej, jag tycker faktiskt det finns Vi ska inte säga någon namn men det finns ändå någon som som jag tycker är ganska duktig där. Så vi behöver inte kasta alla under bussen. Det är väl snarare nej. kanske ett redaktörsbeslut som är Ja, det det är det väl säkert Så alltså det är kanske till och med inte ens de på sporten som bestämmer exakt vad som ska in i papperstidningen och vad som ska publiceras var eller delar det väl vara. Nej, jag vet inte. Jag tyckte det var märkligt i alla fall. Uh, och prata om när jag ändå håller på att prata om VLT lite grann så kan jag passa på i en extra känga. För jag uh, kikade som sagt lite på Närkes Allahandas rapportering kring uh, Örebro-matchen. Och uh, uh, jag tyckte att det var liksom klassskillnad på hur man tar sig an matchen och liksom, hur upplägget är. Uh, tänk bara på, på typ en sån sak som att säga: VLT publicerar ofta såhär, bild extra liksom efter matchen. Och det är väl. Det är väl bra men såhär Närkes alla gjorde det på lite annat sätt Och liksom försökte men De gjorde till exempel recenserade tiforna som hade liksom inte bara bilder på tiforna Utan de försökte så här, skriva ändå någonting om det Och liksom göra lite mer Än att bara liksom typ minimumgrejen Att lägga upp bilder såhär VLTS, bild, också... ja. VLTS bilder är vi ofta Typ så här det är fyra bilder på en spelare Typ så. Ja, precis. precis Och de har också liksom så här i deras Typ live-rapportering, kolla det lite grann, då har de en kille som är, eh, sitter framför tvn och liksom sköter live-rapporteringen och sen så de andra två reporterna är det också inne i live-rapporteringen men de liksom bidrar med med så här, deras känslor och stämningen och liksom bara såhär eh, puttar in lite saker då och då när de tycker att det behövs. Så att alla liksom hjälper till. Men sen har väl de också på något sätt runt arenan. Och det är de som fixar liksom artiklarna och sådär. Så, där. så att jag inte, det är kanske ett upplägg som man skulle tänka på. Men det handlar väl om resurser också antar jag. jag antar att eh, NA har, får mer resurser för sporten och öskåpbevakningen. Vad VLT ger VSK-bevakning. Eh, yes, men vad var vi? Brag, eh, matchen stämning, publikinsats eh, och så vidare? Jag tycker det är lite... Lite turistisk stämning när vi har så här hypade bortaföljen Som vi har haft nu några gånger Jag vet inte om ni håller med riktigt Det är klart, det finns Det är många som bidrar och som vill bidra Men det är inte som det Nej, skulle nu... kunna vara på den där fina borta sektionen. Nej men det är väl det så alltså Generellt så att När vi är väldigt mycket folk Då blandas det ut med folk som Kanske inte är så vana, som dels kanske inte står I klacken och har ett intresse att bidra så då är det ju alltså det är Bara titta tillbaka på några av de stora matcherna i Allsvenskan Förra året ja, Det exakt. var ju svårt att få igång Kanske framförallt om jag tänker tillbaka på Göteborg Borta blåvitt Då var det ju snusket mycket v där Men det var ju liksom en sån blandning av människor Att eh, det var svårt Att få något tryck överhuvudtaget För att folk kanske inte kunde sånger Eller hade Tycker Det, det är ofta ju, brukar ju vara samma på hemmaplan eftersom det ja, De billigaste biljetterna är ju på ståplats Undantaget Örebro Senast när jag tyckte det var En toppklassinsats Ja men det, det går väl lite åt rätt håll Att, att folk som Att det blir mer eh, Fokuserat på den sektionen Som, som är utlyst liksom. Och sen sprider det sig mer och mer ut på kanterna också Så att jag tror ändå att eh, Det går åt rätt håll Och det vill bara hoppas att borta matcher också är så Att man kan få en kärna och sen de som inte vill bidra lika mycket, eller kan, att de står lite utanför och hänger på när de vill. Och så gärna, så mycket som möjligt. Mm. Men jag tror också att det, det blir bättre och bättre. Och det, det är väl lite som, alltså jag förstår vad du menar, Jensen. För det är lite så här, eh, Vi har väl talat om det som liksom lite finalstämning eh, när vi pratar om Väskeband. Det att liksom när det blir de här stora numren så. så ja, men det, det blir liksom inte den här tajta. Eh, Ja, alla liksom som står där i närheten bidrar och så. Men jag tyckte ändå att det var, det var en bra stämning Det är klart att vi hade kunnat göra det lite bättre Men jag tyckte ändå att vi gjorde det bra Och liksom väldigt mycket folk tycker jag ändå vi ska lyfta fram Jag tror att det var Om det var 801 eller 802 eller något sånt där Tyckte jag fick till mig en siffra på, på VSK-sektionen Vilket jag tycker är en jättebra siffra Mm. Nej men där också som återknyter lite till det du sa tidigare om VLT Jag tror inte jag sett någon bild på VLT på bortafullet liksom Och att ett västeråslag skickar iväg 800 pers i en andra division eh, Fundera på hur många bildspecialer man hade kört om Vik var 800 man eh, mot Brynäs liksom mm. Det kan garanterat garantera att det hade varit en bildspecial Och nu såg jag inte en jävla bild och det är liksom inte heller den enda borta matchen som vi har haft uppåt de här numren. Liksom, utan det, vi har ju verkligen steppat upp, tycker jag, borta resandet i nummer. Även om det är mest på de lite mer närliggande matcherna. Så, så det är väldigt kul. Ja, det bara hoppas jag håller i sig nu över seriespurten. Eller slutspurten på serien. Ja, det är inte äh... jättemånga sexiga borta resor kvar. Nej. Ja, samtidigt har vi Örgryten en fredag i 28 omgången typ Vi har Kalmar borta en söndag va? Mm, klockan ett va? vart ju en lördag, mm. omgång 29 mm. Ja men jag tror framförallt liksom att, att Örgryta och Kalmar som är våra främsta konkurrenter om direktplatserna De har ju också stöd och de har Relativt bra arenor även om Gamla Ulf är inte den bästa um, Så de två matcherna är väl Framförallt viktigt att vi får iväg Bra bra stöd Till tänker jag Vad mm. Både är viktigt och, Ja men det, det är Ändå de som där det känns som att uh, Man kan Ja i och för sig Det uh, blir också kanske en weekendresa av det Men det, det känns som att det är mest sådana vi har kvar Och inte uh, de här lite Mellandistans som man ändå kör på en dag Nej, det är lite synd. År. året serie Det är ju bara det är väl ja, eller vad säger jag, Bålänge och Samviken och Örebro då, som är de tre som är liksom verkligen verkligen behagligt avstånd. Sen är det ju längre matcher. Mycket när i Skåne och de krokarna. Mm. Eh, sen sist jag vill nämna om eh, läktarinsatsen där i Bålänge. Men jag tyckte att det var riktigt eh, vad det såg ut i alla fall på plats. Eh, Fet bränning. Ja, mm. fet bränning på tv-sändningen också. Mm. Riktigt eh, bra timing, om jag får säga så. Det bra bragger sitt två ett mål. För vi såg inte mycket av det målet. Nej, bra också. Jag var lite rädd för att det hade blåst in rök på planen som hade ställt till och så där, men det. Det och sådär, men det såg inte ut att vara fallet utan den var ju eh, där vi läktaren bara. Eh, så nej, det, från läktaren såg man inte mycket. Det såg ju ut som att han liksom Anfull mot typ ett vulkanutbrott Nästan, det var så här: En spelare på väg mot Etna Ty Tyvärr så var väl också det Lite signifikativt för matchen Den gick ju att in Och kan lika gärna liksom gå, ut gå utanför Tänker jag Men att de får det både i den tiden Och med lite flax Visst var det Stolpin? Jo Tror Jag så sagt, såg inte målet Jag tänkte att jag kanske hade tittat om På någon Ja, ah, skitsamma nej, det var... Jag är lite ledsen över att vi förlorade Så jag undvek att titta på eh, highlightsen. Ja, ah, alltså det är ju lite Det är lättare att titta om Örebro hemma Än <laughs> bra ut borta i alla fall Kan man ju säga Ja, ah, nej, en match att glömma mm. Yes, ver verkligen uh, Upp på hästen uh, igen då På vinnarspåret, vi var inne lite på det uh, Utsikten uh, på, på söndag uh utsikten som inte går jättebra så att där är det tre nya friska poäng som gäller, eller hur? Ja, alltså det, det stinker ju typ 4-0 eller 0-1, mm. för att ja. det, är ju, det är ju också ett lag av as, alltså som mycket väl skulle kunna höja sig och göra en riktigt bra match för att det är så här mycket folk och de typ drivs av att kunna förstöra för för oss på något sätt oh du väl ur kuppen nu mot det dåliga sjuvdelaget. Ja, iför sig. Ja. Ja, men du vet då kommer de kommer om taggade. Jag är som vanligt lite orolig faktiskt, men, men som du säger rent logiskt borde, borde vi stada av ett ja, lag som är svaga. Det fast ska utsikten vara ett problem om vi ska upp. Då kan vi lika lägga ner. Man slipper vi också... med, Jag vet inte om vi behöver göra det, men kan kan vi lägga ner. <laughs> <Säsongen kan laughs> Annars vore <laughs> det ett statement. Vi förlorar om att du tyvärr vi har upplöst klubben. Det blir inget mer. <laughs> det är för dåligt helt enkelt. Vi kan inte stå bakom det här. Vi lägger ja, tänk, tänk vad liksom, tjänstemännen nere i, Västerås sta, i statshus hade så här. Nöjt bara kunna konstatera Ja, inga mer problem med den där <laughs> och De knäller de så mycket på, på sån fin anläggning Det är helt Att kunna fokusera fullt ut på vi Vickhockey Men du, visst, visst är det så att Bosco Inte är tränare för han är Han är sjuk eller har det? Han, Nej, han, han torskar för narkotika va? Ja, Oj, stämmer. kul Han ja, piggar upp <laughs> så, ja, så, Det piggar ju upp för tydligt mer än att han är sjuk I alla fall Ah, ja, Jo, så är det Nu är, det. Så, så är det. Ja, jag är glad för hans skull att han är frisk Och kry <laughs> Kanske andra ja. problem då Men, ja. Men skönt att slippa den Dåren på tidlinjen skulle jag vilja säga ändå. Det måste vara skönt för ledarna i VSK att, att slippa honom Ja, verkligen Ja um ja sen, sen efter det så har vi Helsingborg som vi var inne på Också hemma, två hemma matcher i rad Lördag så se om det kommer upp lite Bortaföljare kanske, det vore väl lite roligt mm. Ja men det kan man nog räkna med Att de blir ett par hundra De är ju eh, ganska duktiga på att, att alltid ha liksom Minst ett femtiotal Och ofta betydligt mer än så På, på matcher och jag tror även för dem att det är nog roligare att åka till Västeråsen att åka till typ Samviken. Just för att man kan förvänta sig lite motstånd på, på läktaren. Så att eh, där tycker jag nog att vi ska nog försöka tagga till lite. Även fast det är en 13-0 rollmatch. Mm, det är bara det 13. Så, så just för att, att det verkligen ska kännas att vi har hemmaplan. Så det är väl bara att vi fortsätter på inslagen väg efter eh, Örebro till exempel. Ja och äh, inslagen väg äh, äh, Som förhoppningsvis Blir mot utsikten och fortsätter äh, ja. på tre poäng i toppstriden äh, Vi har ju ändå äh, lite Liten äh, Andningslucka även om den krympte nu då, Ner till äh, Sundsvalva som ligger på fjärdplatsen Så att man får inte glömma bort heller liksom, Att vi ligger ju ändå på en kvalplats Även om vi inte tar någon av de här två direktplatserna Så, så kvalplatsen är ju också Alltså även om man Jag vet inte Ett kval överlever man det Nervmässigt Men det vore Nä. ju roligt På ett sitt sätt ja, alltså jag Om vi var upp ju. är det ju kul Ja, ja men, precis Nervmässigt det kommer nog bli kämpigt Men jag tror att som Allsvenskan ser ut nu Så skulle det bli så att vi hamnar på en kvalplats Och till exempel för mig ett Halmstad, Som har liksom backat sig till en kvalplats I Allsvenskan Så tror jag absolut vi kan ha en riktigt bra chans ja. Om man ska gå så långt i förväg Men om man tittar på tabellen nu, vilka tror ni är främsta utmanare till topp, topp trion? Jag har svårt att se något lag bakom kunna utmana faktiskt, även fast det bara är tre poäng ner till Sundsvall och Oddevold. Det känns lite som att det kommer, de kommer ta en del poäng av varandra där bakom. Det känns in, jag håller med dig om att det känns att det är väl inget lag som riktigt sticker ut som man är livrädd Nej. för. Precis, så det var lite det jag typ var inne på med min eh, förvirrade utläggning där om att även om vi inte kniper någon eh, av topp två så, så ja, ligger vi ändå på kvalplats. Liksom. Det känns som att eh, vi ligger inte tryckt där men det är ändå ett litet tryck. Det har ändå blivit en, liksom, en topp och känns det som, som ska göra upp dem där. Mm, och jag tror att vinner vi de här två nu så jag ser ju att det är så delikat att eh, fyran och femman, Oddevold och Sundsvall möter varandra i helgen också. Så att mm. eh, kan vi vinna den där matchen Och ja, kanske att de dagen kryssar Kanske vore det bäst då, mm. då börjar det se ut som att vi kanske Som sämst kan hamna tre ändå Och det vore ändå Ett okej okay trusspris om vi, inte, <laughs> om vi inte går upp Nej men det är helt klart det är ju kryss bäst Det är väl en gammal kryssa att så här, En poäng försvinner ju ur tabellen då Det är ju ingen som det det, ja, Annars delas det ut tre poäng Och kryssar de delas det bara ut två Så att det är väl eh, Ofta bäst när det är Matcher som där är lag Som ligger i närheten av en i tabellen Mm, mm. Men yes. bra, vi har lite silly också Eller ska vi bara typ strunta i det Vi såg i och för sig Det var, det var lite kul, vi såg någon rykten Om att det var någon färger Skullsköttlandslagsmann på väg in mm. Ja, jag såg det eh, Spännande Alltid kul med Den, den typen av nationaliteter eh, men... Man har ju full koll på spelaren ja, Färgeras så har man hört mycket Mycket gott om <laughs> Ja jag kommer inte ihåg vad han hette ens riktigt Björg eller något sånt där Ja men det är han i Umeå En dåkvansning Ja just det, det var det var, jag, förlåt, det var, jag blandade ihop dem Ja det stämmer, mm. det var han i, han i Umeå Men där var det var ju också något han suspektrykte kanske? Ja, det tror jag Men det var också något Väldigt oklart rykte om att VSK kanske tittar åt Han Björg håll Förstår inte mm. riktigt varför vi skulle ta in En sån spelare när vi precis har tagit in en anfallare som ändå såg lovande ut. Och vi har en dansk som ändå är på gång får man väl säga. Det var ju ändå en ganska fin passning jag gjorde till målet vi gjorde upp i Borlange också. Ja, jag tycker framförallt att det var väldigt fint målet han gjorde mot, eh, mot ÖSK. Eh, det, ja. andra målet där. Det, det är ett riktigt klassmål. Det, det, det ser man att det är en bra anfallare. Liksom. Verkligen. Eh, nej, sen hade vi väl också, Villar bekräftat ut... Mm. Det kom ju upp på Content King Bernadinis Instagram först Men blev bekräftat av klubben här idag då Och det är väl en, känns väl som en bra lösning Troligtvis har väl han En av lagets högsta löner Och han är inte en Startspelare och ärligt talat Så har han ju varit en, en spelare man har varit lite rädd för att se spela för det har alltid känts som att det finns Ett misstag väldigt väldigt nära Så att Där tycker jag att, att så vi har hittat en bra lösning, faktiskt Även ja, om han verkar ha varit en god person Och kan skickade dig också en ganska fin hälsning till liksom supporter och klubben Trots att hans tid här har blivit misslyckad Kan ju kanske vissa andra unga spelare som flyttat till Norge lära sig något av Det är väl tredje mittbacken ut nu i sommar och Ja, det är det va Och en in, så... Ja, det är De nog är... möjligt att det händer någonting där Ja, också. det känns som det Och man kallar också skolat om Wernersson till mittback som vi Kanske inte räknade med um, I början av säsongen så att, um, Men det kanske, som du säger Det lär vi komma in någon till kanske Jag tror också Vänersson är väl första reserv till vänster Kanske, att det också är också i plan mm. När vi sålde mm. Ladd Barneryd Precis Ja, han är väl lite multitool kanske, Bernersson. Äh, så. Mm. Men annars så hade vi väl också. Vad sa vi? Ja, men dialog pratar vi lite om. Men det såg väl spännande mm. ut, men det är inte så mycket mer man kan säga än så tycker jag. Det är väl... Nej, alltså, jag håller med. Men det är också kul, alltså man får tänka på att han är ju ganska ung. Äh, han var 18, va? så att, äh, det, är ju, det, är, det är ju ungt. Äh, så äh, kan han ta steg därifrån som ändå kändes som att han liksom var. Aktiv och lite het Så om man bara tar fler steg framåt Så känns det som att det kan bli riktigt spännande Ja Tanken är säkert att han ska få lite spel Tid i år och sen växa in i det Kanske nästa säsong och Framåt Eller så gör han ett mål och så säljer vi honom för 50 miljoner Och så säger man Kul där Med det här <laughs> Ja Ja, vi det är får väl se. Fotbollen, va? Mm, det är Så himla kul mm. Ja, äh, vad säger ni? Det äh, känns som att äh, vi har avhandlat det mesta som har äh, hänt sen äh, senast vi poddade Som verkar börja bli lite oftare nu, det blir kul äh, Jag får hoppas vi håller i det Vi får ju mindre att snacka om hur oftare vi poddar Ja, jag vet Men jag tycker att vi kanske, vi kanske kan ha något avsnitt här snart Där vi äh, lite mer svävar ut och diskuterar så här förutsättningar och drömmar om en ny arena För det börjar ju ändå det börjar ju föras en del diskussioner i sociala medier om, och liksom gemene man i Västerås börjar, eller gemene man, men gemene supporter börjar inse att, fan är det för jävla bygge vi spelar på? Borde vi inte göra något åt här? Möjligt att man skulle kunna rota lite mer i de frågorna. Det kan vi göra, det kan vi också diskutera i lite mer privat sammanhang Tänker jag <laughs> Våra ämnen till nästa podd Men eh, jag tycker att vi, vi håller där eh, Och vi uppmanar som vanligt alla att gå på matcherna Heja fram sportklubben eh, Och så säger vi som vanligt Heja sport Heja sport, heja sport.